اخوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم <تصفيق> سلامه رمضان مبارک پرسالت باندې ده یوهو طرفنا عقد غی او غلط خصلت او عادتم چې دا سه الفاظ به مؤمنانو کې قرول کوي کېږي کې بغلتی وا د دې لپاره چې استعمال کوي اللّنم هو wrong و الا интерال ، الاندّعنّ MICHAEL SEMLU 다른 every او enters the prayer of the disciples. In this prayer. This prayer is the meaning of? 811.KT nahm my sergeants! unified g- framework! That is the discipline of Christians! چې پیرامبر مونږ ته توجه کړ مونږ هم ستانه سست د کړه کو راغلیو نو مونږ ته توجه وکړه دا مطلب چې دا مونږ در رعایت نه خلو رعایت لحاظ توي لحاظ در ته وي کنه چې یوشې بلځه کې گرانيو ته تولی کې چې بار رعایت تل تک ایبر رعایت کیږي خدا خو صحیح خبر اوا دیګه نقصان نو او دا غیدا مطلب چې دی کې نور ډېر غلطي مانی دي چې دا مؤمنان یې وای نو دی او پیګو ناګارږي ولې دی چې دا یو مانا صحیح وها مانی پکې غلطي وی اغلط معنا یو داو چې دا درعونت نه او رعونت حماقت او جهل تویل شي پیغمبر ته اقمعقل دویم دا چې دا راعی رعایت نه نه بلکې دا راعی نه او راي ویل شي ګډو بيزو سراولو تا رايش پنکیتوي دله زور ورک چې را نه ماناغلته شوه ل هم سر نهیم چې را ځي ماه کې به نقصان پیداشه چې ته زمونږ شپان ک چې په خواې ګړی سر ولی درې معه چې د للف عربي نه بلکې توه تنجیل جببه شي دپغې کې را نگههبان ته وي او دیوی چرا اینا تزمونگ نگاه بانی از تا پا مونگ بانده دیر لئے براکت دی نظر دیو ندی که ده شرک ماناوا مومنانو کوویلی چرتا دا غی نیت خدا نو نا غی پی نگو نانگاری دو دا غی سو خبرو چی دی که دور غلطی مانی دیو کچاویلی مری پیندی گونانګار زکږی ته علم نو کڼه او یهود پی گونانګار زکږی ته خپط تا و الله کوم راولیګو مؤمنانی یمناکلو چې داله فس بیا موای چې خامو نو دی پزه انزور نا وای چې پیغمبر مونږ ته وګورن مونږ ته توجہ چې دې سره هر اغلفز منه شو چې دغې استعمال ونه کیږي چې دغې په معنا کې غلطي وي پومب کې صحیح معنا یې په غلطه معنا یې نو بساو پرې خوځې شي دغه هغه مبهم لفظ یا دای چې سره معنا یې چا تنه معلومه چې دې سمعنه نامجهول شو کوراند دې ټولو نه مناو کړه چې دا سه الفاظ هم وایي چېږي کې تشابه وي صحیح او غلط او دا سه هم وایي چې هغه مجهولي دا حلقو بتعویذونو کې لیکل وسم یا بضوح یا بضوح د بضوح سمانه دې معنا کو دا ټول د دې لاندې رالوخه اغه الفاظ چې تعالی معنی نظر درځي حق او حرمت او برکت او توفیل دا ټول پکې رااله څه کې معنی نشکي دې کنه يا يلذینا امن و ایمان ولولا تقولوا رعینا تاسو مو یې پیغمبر په مخ کې رعینا لفظ تاسو به په دې نیته وایئ چې زمونږ لحاظ وکه او تلغي کې غلطی معنی دي ی نسبت جہل راضی پیغمبر تھا یا نسبت نکاح بان راضی او یا نسبت به د وایچ راعی وقول انظرنا وای د دی پزې باندې دا سې لفظ چې هغه صفاده چې مونږ تو ګور کله چې ساز نبی اسلام تھا ناسیم طالب کوې نو دا سې واسمعو دللا دا حکم قبول کے وللکافرین عذاب علیم ها کافران کئی وینو د دا پاره و عذاب دردناک دیکن آغی پی گنانگاریگی تاسو کویلین و تاسو پنی گنانگار دقاس وسم مسئلہ دا کئی وصلی یا لفظ وین او علم وطنی دا دی خبری آغی کے نقصانی نجاسو پورې د تعلیم نشتن دې په دې نه دي ګناګار دا شواوا چې الفاظ خړوي مؤمنانو کې چې دې په دې سره ګناګار شي کفر توزي شرک توزي الله معنا وکړه پوسور په سید يهودو دښمنۍ خي چې ګوره دې مطلب داده چه تاسو پا فتنه کیا چهی بسنو ما یودللذین کفروه من اهل الكتاب والا المشرکین ندی خوشعلا وده یود محبتتوی ودلت امانا داد ندی خوشعلا آقا کسان چه کافران دی کافران سوک دی دو قسم دی که اهل کتاب نا غی خوشعلا دی او وسباندی اي ينزل عليكم من خیر من ربكم په دې باندې چې نازلول شي په تاسو ډېر لوی او برکت درځتا سن چې قران دین خير یې دلته قران ته وي په دې نو دي خوشاله نو <تصفح> د دې وجه نه خوارې کفر غره ک کنه ایمان رانه وله چې دا زمونږ حقو او دا اللہ دیل ورکو نو دا زد دواج ناغیخ و کافران شو استاس سر او سره سر کوي او داسې شکونه ته تا پذلو کیا چئی نو خفل دشمنانو پیجنے خوا واللہو یختص برحمتی من یشاو دا خدا اللہ اختیار دی چې اخ خاص کوي خپل رحمتا پاغچا پوری چه خوا خیشیم د یوهود اختیار خنو بس ذ الله خو خوان ا قران یې تاسو ته درکوم پیغمبر یې تاسو کې راو لیږو د ذ الله خو خو بس چې هغه سکین راکیږه ولاعوذ الفزل العظیم او ذ لوی فزل مالک سوک دے الله د یهود بوی چې ان هاذ الفزل العظیمه سکوو من نه و دا فضل بهلهمونږله را کوې اخی پې غبرېله عربلو ورکه بلو مطله ورکه مایت مطلب عام د اوخت کې خو یودیانو مشرقانو که نه همموانو سره پهې زد کوو چېدي ی د قرآن اووندان شو علیمان شو نو اوو مشت <laughs> خاص کر د قرانوالا سره د خلق وزد دی ګوره نور چا سره نا د نورو ټوله اتفاق کیاو دی په سیاست کې دی په بذاتو کې په رسوماتو کې په ارش کې دی او صرف د خلق سره چې کوم له الله قران ورکلې قران علم ورکلې مخانه دغه خلق وسره وچ په چې بنیا ته بنځما شوبه قران باندې ترازو کو چګور دي کې ناسخو منسوخ دي دا د الله کتاب نه ده ده ولي ترازو د جهل د الفاظو د وجنا اغي د نسخ معنا نه او پی جندلي دا نسخ معنا اغي کړی وا بدعه بد استوي چې وسره او کاروکی وبیا رست پوشینو هو په پو ان شو موي خیال مې نه دا کار د سینو پکار بنديانو کې بد ارازي کا نه دا کار د سینو پکار زه که د تایلم نه یې کنا يهودوي چې کدا لا په کتاب کې نسخره راځي خو دې دا مطلب شو چا لا یو کار کړو وښه ویناو نورستوي خیال شو ماره منسوخ کو چله وخت کې بیت المقدس قبلګر زولوا نبي ارستوي خیال شي چې وې دا خو کارسېنو نو بیت الله ته مخ واړه دا دې معنی نه کولا نو زه کوي چې دا الله په کې خدا غلا تا دا نظر که دا کتاب کې با ناسخه و منسوخ نئی او د نسخ دغه معنانه و بدعه دا نسخ معنانه سوه پا شریعت که انتحاد و مده چه دی عمل مده پورا شوه نو اللہ ویچی بس وز بابل حکمی انتحاد و مده دا اغی علم خمونگ تنو کنه چل زده عمل لپاره سمروه وخت مقرره کړل نمبر 3 داغه پني ځوان دی هغه واخلاص شو هغه حکم ختم شو আরাفاشو دوی کې اعتراض بارل نشي کېږي ښا لکه یو باندې له عمر مقرره کړو سلويخ کاله 50 کاله او چې پوره شوناس مړ شو نمنګ نپوي ګ نمنګ پوزوانه کی مرشو اوډي رسول الله می وکم جون دی ولا جون دی کم زے هو دا خو تا ته د سښکاري چې جون دی ولا تبا جون دا ونن نو داو مر دک د الله په علم کې هغه پروش شو نو مرشه کنه داغه سې د احکام هم د الله سره یو وحم قرری چې هغه پروشینو حکم به شو دا داغه خبره چې کله قرآن نازلیدو وحی جاری و الله وخت علم کې یو حکم د پاره و مقرر کړیو چې یو مسلمان با دلسه مقابل کوي بس خلکو یي چې بس دا و کو دا وتر قیامته پوری نو دي ته پتا نو اه چې سو وخت یې شونه الله حکم بدل کو چې یو مسلمان با د ثو مقابله کوي دا مخکنه حکم منسوخ شوه دا مده پوره شو کنه نو بل حکم راغه دا د قبلی مساله وا څومره احکام چي دي دا اصل معنی وا د نسخ لغوی معنی قران کې چراغ لیدي اګه درې نسخ پا معنی تبدیل سر را دی بدل اول دیم لغوی معنی دی سور یو سل یو کی فیضا بدلنا آیتم مکان آیت واللہ آلم بی ما یونزل کل چمونگ بدل کو یو آیات وزید بل اللہ خفوئی بس اگر کتاب دی نو دیتی نا اعتراض جوڑ کی وی انما انتم مفتر لته زانه جوړوي دویم معنا یو شی لري کول خپل زينه ازالته او تويه سوره حج کې وای دو پان ذو ستم کې چکلہ پیغمبران وراله دنیا او غي و بیان وکه په یو ځای باندې لا بلو شیطان ورآوي دا بنده پښکل پټ پټ کې به وایو لو یم صاحب اوسره و تصویره ته راغله اه الحمدلله او خلکو ته به وایم دا سوکرا غلېو دا ځان ساته دا وابهو دا شریو د چسوی دې ټول غلط دی الله وی چې د کوم خلق په زړه کې ودا پیغمبرانو او آیاتونه زلې درا زلې د کنه نو د غید زرنواله د شیطان خبري ویستي فینسخه الله مایلق شیطانو الله په خپل فضل سره د شیطان او وسوسې ختم کړې ختمه وکړې ینسخه کول حضرین مان راغلي د لیکل لیکل نسخ لیکلو ته ویلی شي سوره جاسيه کې یو کم ديرش کې 29 کې راغلو چلا وقیامت کې وې خلقتا چې واخلې خپل عمل نامې اننا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون خبر نه وې چې مار لیکلو تاسو کو لو څومره عمل کلې نه ستانسخه عمل لامل دي واه لیکل د درې معنی د نسخ راځي لغوي خه شرعي دغه چې انتها د مودې وق پورا شو نه بدل شو نسخ سو قسمت او دا, دا خبره کوله او لکه او چه مونگا دا پیغمبر پو وقت که ناسیو او قرآن لانازلی گی نو زن با داس فرز که نو اغا وقت که با منسوخ که دا ناسخ که دا وز خوطول محکم ده و دا اغی وقت خبره که وخت نو اغا وقت که با نسخ سو قسمه و دری قسمه با آیات حکم او تلاوت دواړه منسوخ شو بس نه به حکم پاتشي او نه به تلاوت پاتشي نکړه سوره احزاب وی سوره البقره هم را دوانی می سپاره اوس خو یوسی پاره ومنه نه تلاوت منسوخ شو می حکم منسوخ شارس چې وللا تعلمو داګه منسوخ الحكم او منسوخه تلاوت ویل دویم قسم هغه چې تلاوت منسوخ شي ا حکم یی اغه مویدره احزاب کې آیاتو داسې ښا ال شیخ او شیخه ته اذا نکالم من الله ان الله عزیز حکیم دا, دا استاد چته پران کې لیدلې نتلاوات یمنسوخ دکنه ا حکم چلیږي حکم خوشوکرته چلی کلا حکم نه وې چکه مو دوا بتبختو به حایو کړه نو په ګټو کې راګیر که نا نکالم من الله ان عزیز الحکیم دا منسوخوت تلاوات تلاوات به نه کو نه پدې منزکیږي حسین اجازه مانزه کې شروع کی حکم اشتا او دریم د دې پاک اسمان دی چې تلاوت یې وی حکم یې نه ني نو اختلافات پدې کې وخه چې د ازشته قران کې تلاوت یې کیږي حکم یې نه نو ذا سنښت متقدمین او قویلو د رایه تو نه پینځه دا دغه دا مطلبو چې آیات به عام او خاص بشو آیات به مقید مطلق او مقید بشو دغه ته اړین اسخوي چې یو صفات به بدل شي نه حکم بدل شي نه تلاوتو صفات به بدل شي دا هو نه سخنه دي هغه تخصیص تعمیم دا مناغه ستې او جلال الدین سیط رحمت الله لیبی خپل اتقان کې اوچ داسې شلیا تونه شتا مشاء الله رحمت الله لی داږي پنځلو سو جواب وکاو او پنځه پریخو دو زمنه شيوخ او شيخ المشايخ حسين رحمت الله عليه او داغه شيخ رشيد احمد غنگوي رحمت الله عليه دي داغي 15 جواب او موکو منسوخ قران کې اوس نشته عرب 15 اياتون کم کم دي چې شاول رحمت الله عليه پريخيو اغه یو دي سورته بقره کې ورای شي کوت وعلیکم اذا حدکم الوس موت ان ترق خيرن الوصیتو یو داره بل دقه سورته انفال آیات چمګه وي منکم 20 صابرون یغلبو مئتين او دریم صورت احضاب کے چیوال اللہ پیغمبر توی اِنَّا احللنَا لَكَ ازواجَكَ اللَّاتِ آتیتا وجورہن مستاد پارا دادا بی بیان حلال کلے در جائز کلے اور پسی بیاوی لا احلو لکن نساؤ نا نا, نا, نا, نا استاد پارا سلورم سور مجادلہ کیو چه حکم راغلی چه سوک پیغمبر سر رازی کینی و مشورکین و صدقہ براوڑی یا ایواللزین آمنو ازانا جیتوم الرسول فقدمو بین دین جواکم صدقہ بس دا یو ارزو نو بیا حکم راغلی چې فیلم تفالو و تاب اللہ علیکم کنر روڑی نو مر روڑی معاف کریه پنزم سورته مزمل ول آیات یادې چا ول کې الله پیغمبر ته وحي قوم الليل نصفه او قليلا نصفه او انقسم منه ده چودريګه وخا مخه او بیا اخر کې رال چې فقره ما تيسر من القران دا پنزایه رازی رازیبا وزي خپل بانديخه جواب بقي دا غی نه پاتشي ور څه مطلب چيو شهره د من نرستوبم عالمان رازینو دا حق ده کنه مونږه غو غلط تر کور نه شو زالوله چا غی په فکر رکی ډیر علما زیو جن یو ما صلی برخه سوی دې جواب نه یې کړی چې ارستوبه سو پیدا شینو اغه وبو په کوم فکر کینا ټوله خو زمون حق نه ده دا آیات نه ښا منسوخ نه دي هغه جواب نه دي دا خدای قرآن په حق ښا او بغیر د ایتون چې منسوخ راځي ناغله داسې وو کی چې په خواني دینونه او هغه منسوخ کلو په اسلام سره يهوديت منسوخ نصرانیت منسوخ ماجوسيته او سوابييه ته ټول منسوخ اسلام د نا ټولو ناسخ شکانفه خواني کتابونه او اسماني اگر منسوخ شو قران ناسخ شو چې باقي به عمل نکې ایمان خو پیراوړو دا که سي احکام پوخا بني اسرائيلو کې ډېره زکات سلورمه برخه وا سزاګانې سختې وي بازو کې بيزان قتلو مالی غنیمت په اس واځو بيدو جمعات نه وې مونږ کې پو بو به یا من پکې دا کنجې کوله وې جامې سولی ټولي سوري سوري وې ګرمای کې هو واخلو نو هغه ټول منسوخ شو کنه خور سره بنیکای کې دا په یو وخت کې ا منسوخ شو کنه د احکامو په بس چې قران نازل شو نو دا هغه احکام منسوخ کړو دا د نسخ مطلبې نو يهوديان تر اعتراض جوړ کړو نلادا غو جواب کوي مان ننسخ من اياتن او ننسخ هاغه چې بدل کومو گا یو ايات او ننسخ او يا بري دواغي لرا رستوي کو د نازلې دونه ناتي بخير منها نورو له بهتر فعمل کې او مثله او خوشانداغي په ثواب کې نن سهارست کوله تا ویل شي کله ولایت بدل کی او کله داسیو کې چرسټوي کی داغه واخنا نن سه ها دناس اناده ناس ارست کوله شي سورة توبة كي براشي إنما نسيئوه زيادة تن في الكفره يهوديا نبه يومياش يومياش رستو كلا چه محرم براروانا و ويره محرم ده نشيخا ده رستو سفرم يومياش ده بمحرم نو محرم لبه ديكار كلا دخبل زين به رستو كلا نحكم راغي چه إنما نسيئوه زیادت فلکفر دا په کوفر کې ترقي وکړه چوس میاشتو کې الله ربه ل عزت او میاشتو کې روان دروست کوی وختونه را بدلوي نورستوالت وې نشي او که محمود نشي نسعه بلکې ده نسيه نشي مبي معنا یې رول اګه چې بدل کوم غيو آیاتو په بل باندې او نن نو سه ها او یاहीर کو دی لرستانه د سورته احزاب ټوله ير شي د پیغمبرنا نو بس منسوخ شو نہ اتی به خیر منها نو رالو بهتر دا غی په عمل کې او پشان شاندارۍ په ثواب کې ګوره نسخت دی ته وای چې چا عمل پې نه وکړي نو منسوخ کېږي شي دکې ابراهیم علی السلام باندې الله دا واجب کړ کنه چې زیه قربانیکہ نه غیتوم منسوخ ویل شي کنه د اسماعیل قربانی منسوخ شو د ګډ په قربانای سره ګډ ولا ناسخ شو نو عمل خو نو شوې عمل دنی شوې چې الله حکم کړین دا پره شو کنه چې الله کوم کو نو بس کارمل پښوی او کني شوې نو تو ا ت منسوخ ویل چھ کنا دغسے چھ پیغمبر للو میعراج تا ولہ پی زمر منزنہ ا زمر روجی فرض کلو ناسو شو ہا منسوخ شو کنا نو سنگ منسوخ شو مونہ ہو پاملوم نہ کڑیلہ بسوی چھ اللہ فرض کڑ بس دی ت منسوخ ویل چھن تالی چدل الله طرف نه یوزل نازل شي وي او بیا ختم شي نو هغه تمنسوخ ویلی شي بس پی کل عمل و کل بیتو تا په کله عمل کړی او کله نه کړی صحابه وشوړس میاشت بیت المقدس تمنځو کو نو بیا منسوخ شوه داغه منسوخ شو نعتي بخیر منھا مالا دغه نه نا به تر نازل کړی په نظم زنه شو عمل کې څومره آسان شو او یو په لاسو باندې دې نو او مسئله سواب یې هغه سو ده 500 ده او ثواب کې هغه دي او عمل کې آسان شو یچ الله حکم را لګېږي او مسلمان بدلاسو اگرانه وکنه ا چې بیا د دوا حکم راغې نو ثواب یې هغه ده او په عمل کې سان شو الم تعلم تنپویږي انسانا تنه پوي ګند نه پوي د وژنې اعتراض کوي د الله په حکم باندې دا ته پويګينا پس نه پويګي په دې خبره چې ان الله لا كل شين قدير چې الله پر سب باندې قادر دي که ته په دې پوي نه تاب اعتراض نکوي د الله په حکم په فیصله باندې ښا او ته الله نه دې پیجندل نو تايو زور نه شوا ذم علم تعلم تنه پويګي ان الله لاو ملک السماوات والارض چې به شکه خاص الله ربات شید اسمان نو د زمو خدای اختیار داغه دې بل چې اختیار نشته چې څوک یې نو وکول شي او مالکم من دون الله من ځان غم کوه ما پریدا نشته استاوده پره بغیر د الله نه نسوک دوست او مددگار جواب شو سره زور نه را نیدا لا فکررنو کې خبرې کوي پرځی کار کوي خ... اختیار لري الله پرځی کار کوي اختیار لري دا خدما اختیار دي کوی ارس کومه ته ځان بچ کده ورنه په ځان غم کوي الله وی ښه مؤمنانو ته د ادب خبره کوي ولې د يهوديانو حال ذکر شو چې غیر اعتراضونه اعتراضونه دا غي کارو اللامو مینه ن توئی چې يهودو په شان ته عادتونه خلې اریخو تدید پار تاسو سرکینی پاسی چې تاسو کې زهر خور کی او خیال کاوی غره دغه د پیغمبرانو نه داسې ناجایز تفوسونه کړیو چې موسی عليه السلام ته مون تعالی تعالی او خیا ام تريدونا اته سو اراده لري اي مؤمنانو انتس ال رسولکم جتا سوم سوالو نو کې د خپل پیغمبرنا کما سوې له موسی من قبلو دا څه د بیادبه لکه چې شیو د موسی عليه السلام نه خو ان تاسو مکه وایولي دي کې کفر دي امیه تبدل الكفر اگا چا چې واغست کفر خوخ یې کوو په بدل د ایمان کې فقط ول سوا السبيل دې گمراه شوه <تصفيق> غالباً فزیل ابن عیاض دو امت یو لوی عالم امام دے دخبل زمانی اگو امام قرآن یاد کرو اب یار آبان داست چلو شو گمراہانو سرکین آستم دنیا پرستو سرکین آستم نو امام تبست صرف دایو آیت یادو دا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأَيْمَانِ فَقَضُّ اللَّهَ سَوَا السَّبِيلِ نور تول قرآن رانه يرشوه يبس اللّه رحمه كه ادهتا بفکر کلی جدا تا سوکلو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأَيْمَانِ وَيَجِي كَيْنَا اسْتَمْ وَطَنُ بِالْلَّهَ رحمه كَنُ يَادْمِ مُكَوْ عِلَمْ د مامانو سره شمامار شو م کله کېږ انسان باې خو بس خبره ټول اخې ختمې ل چې اخې خااتمه د انسان صحی شي نو دا یو تعادب شومو مناننو ته چې خیال کوي د پیغمبرانو غمرانوادب کوي او په دویم مخېویل مایوت دوله دی نه کفرون دغه نه دی, دی خوشاله تاسو په دې علم او په دې اسلام او په دې دین باندې نو سوی دي په څخ خوشاله دي چا به چیرې دی په څخ خوشاله شي ډوډۍ ولا وکوه کنا الله ویناو د تکثیر من اهل الكتابین ارمان کوي ډیر د اهل کتابونو لو یردو نکوم من بعد ایمانکم چوالی تاسو پس د ایمان تاسو نه چبيہ کافرانو شین دی وړي خوشاله شي اډير سيزو نبوي شي تاسو کولیشي دا د اړېز دښمنۍ لاو خوخه چې ری پدې نه خوشاله کیږي چاته اسه مرګرې شو نا هغه ستا کفر غواړیخه چې زمونږ په شان شي دا ولې حساداً من عند انفسهم تاسو وځی دا غې حسد نا نوزی ہوئی یراغي خموږ سره داسې خواږدیو مونږ له قرضونه راکې او مونږ ته وی چې تجارتی تعلوقات وساتو الله وینا کله باندې مذوک کې امه نه انده انفس هم اوه کداغه د ګډې نه خبر شوي اخ ټول ډاکري د بغاځ او حسد نه ها اگر حسد کوي په زړونو کې ده مم بعده ما تبیین له همل حقو دپس دغه نه چې خخ کاره شوي دی ته حق اغیوم پویږي چې اسلام حق مذاب دی ولې نه پویې څه کوم اقل دی دنیا پرکار کې دومره خو یار دی او پ دینه پویې نو مؤمنانو کې جذبار الله وی ترې راواله چې لا ستونتي نه وو خو دی بیا مون کوفر tali الله وفاح و اصبح ورګه گزاراو کها وخندې jihad دی تنوي چې تا خپل طبيعت او اعتراضه دو جهادي جهاد اغیچہ اللہ اوی خواب تب اخبال اخواق پسی نزی فعفو پریئے دے مافیے کے وصلہ حکم ندکڑے وصفحو ومخت نوالوے حتی آیات اللہ بعمری خطول مرنا ترغی پوری چراش اللہ پر اخبالی فیصلی ان اللہ لا کل شین قدیر وشک اللہ پر سباندی قادر دے غور د متقدمینو منسوخ بسنګ پیجانی چې کم زیاده سره شي چله د کافرانو په حق د مؤمنانو تووي چې مافي یې کې مختنه واړوي د متقدمین وې وې دا منسوخ دي اوس باندې په فقط المشرکین باندې پسا یې نیوله اسان کار دي سنګی پارسته سره دا غيصه مطلب دي دا ته منسوخ نشي ویلې داغه حکم کې څوکواله راغي مخ کې او شانت هو لوخ مو مناسب حکم بدلي جناغي ته منسوخ شنو شي ویلي دا نه چې حکم او شو شته لاوته شو بس چې کوم زګور چې وافف واس په هو راځي کنه نو دا غه کې متقدمین وی دا منسوخ دي ففقط المشرکین نصرہ که دا راشي چې واعرض عن المشرکین نو وی دا منسوخ دي دغه خبره ته التفات نه وکارخه وځداد چې په نسخ کې شرطونه دي یا شرط دا دی چې امر او نهي منسوخ کیږي واقعيات ګور نه منسوخ کیږي دغه مطلبې چې ولې دا دروغه بل دا دی چې کوم حکم کې ابدان تابید راغلي ان منسوخ کیږي او بل شرط دا دی یو حکم موقتي په یو وخت پورې نه منسوخ کیږي لکه دلته د پاره الله غایې مقرر کړل چې مختیواړه وي مافیو کې هو تر کمی حتی یاتی الله به امرې او په خپل قرانوي چې دا به همیش نه وي الله به له فیصله راليږي ته انتظار کوي په غوږه جهاد حکم دی ښه کا الله پر سبان قدرت والره دوی ویلو چې ګورمږه ځان تیار کړو واسلیم مسلم راغستوي الله را بولې زه توې کنه نه وڅښنه دي نو وسو وسکو نلایي واقیم الصلاه و اعطو الزکاته تبو ته جهاد لايق نه او جهاد بکې تبو به نمازې منځ په دې نهې په جندله زکات په دې نهې په جندله د خبر او جهاد کومه اول خو په دې احکام ځان برابر کا جهاد دا غا چا کار دي چې په ټول او باندې کامل مکملی اجدا سنې کنه نو جهاد به نو کې خو مسلمانان به شرم نه پ완دي کوي فی الحال د مانزو ادا کوي زکات او ما تقدمو لئن بصكم من خير او هغه چې مخکی وليږي د خپل زانه د پارس عمل تجدوه عند الله وبیم امید الله سره ان الله ما تعملون بسوير يقينن الله استا زو تعملون باند خليدن کې دي یو د عمل وختي نو الله وی عمل کوي عمل هغه وي چې خو روغ موټ او خفه هو شو خپل مال او ارث خپل لاسی چې یو روپې دې ورته نو سلبت نه جوړيږي لیکن بث دا دې ده د دې په خپل لاس سنور کوي جمع کول کوي جمع کول کوي نو جديته نه ځانونه غاړي نو یوست برابر په خیراتونه کوي نچا کار سره ده تاسو په خیرات کوي الله یوما تقدمو لن بوځکم خپل لاس په خپل لاس باندې څورکا الله دې له یو په سلوکی یو په سوکی شبهات ذکر کوي يهوديو خو غټ شبهات او غداږي چپینځه بیان شو امیانس کې ازمنیسم نه شوبहात ذکر کوي وقالو وايدا يهوديان لن يدخل الجنه تا چرې وداخل نشي جنت ته بل څوک الا من كانهودا او نصارا مگر هغه څوک چې يا يهودي وي کې وضي او نصوارايا عيسائي وي تایبه چولي کنا دې جنت ته او ګور یو بل ایبون بیان شو ابل بل اړید جنت نه کتخ پنهک دی الله وی ذو ککې غماتل کا امانیهم دا رځي خیالات دي جنت خو ذ خیال شي نه ده کني ډیر خلق وو ته تلوخه وقل هاتوا برهانکم واو تراوله دلیل استاسو ان کنتم صادقین کچریتا سو رشتینیه دا برا شروستم لیسا بیمانیی کم ولا مانی احل الكتاب دا خود چا پارزوگان نو حاصلی قانون واو را اللہ وی خوا که جنت تا دلو کی گی مدال اللہ قیداو زابطا واو دا سندہ لکا چی تاسو دعوه کوای من اصلما وجہاو للہ اگا چا چا حوالا کلیخ پلزان اللہ تا چا موحد وی من أصلا موجهه لله سماعنا تشمخ باوا لكي نا ذكر دو وجهه ده امراض تنا طول بدن طول حال احوال حرص او تاچا تاواله کرده تا خو بیما کرده بیما تا خو بخده فاند يقن نشتا چرزق برا که بیما کرده ده نا نا من أصلا ماله تا خو تاویزونا چولی زانتا تارون ده نو څنګه جنت نو مخله الله هیمن اسلم او جو لله جنتی یا غه دې چې غزان الله ته غرزول لري چې بس الله سره کولی شي بل چاته ساجد ته مرضی ر حالت لري کله لري کوي خو حدا او کني نو بس مرضی شمه توبه توبه ګیدا لاند بل چاته आवाज کوما بل چاته ویمات کوما او هو او د عمل په سنت باندې منو کثیر وی اتبع سنت عمل په سنت باندې مونږ ته تدغه زکوایو چې دا د قران خبره کوم خو چې اقیده توحید او عمل په سنت ته مونږ وایو داغه د دا قران تعلیم دی فلهو اجروا ان ذ ربي دغه د پاره اجر او ثواب دی د فل افسر عمل عمل الا قبلیږي په سنت باندې وی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا زریم زل راوی نو یې رپ دی باندي نو دې غم جنشيم دا دی یوي شوبه جواب خو جنت یې غوست پټې کا باندي چې لایې دخل جنت ال لمن کان پاکستان محکمین چې اره محکمې ټې کا کړی را بل شبہ پلمینسک یو ګور الله وې دا غوته دلوري نا ګورن ته د دې اتفاق دی د زور دی د دې سپر طاقت دی زنيشتہ وقالت الیهودو لستن سورا الاشن وی به يهوديان نو چنه د عیسایان پېستین باندې داړو سړی ځامن ندی وې ګوره عیسا علی السلام ته خدای زیږی راځي ظالمان دي پیغمبر بکې ناسته په یو بل بیرځونه شوروکړه وقالت ان سواا و بيسا ين اولس تل يهود علىشن چنه دي يهوديان په ایستین باندې کورديو زهره السلام الله عليه و سلم شيخ الاسلام نے تیميه رحمت الله عليه و اي جزا ايت دتي امته اختلافات مبارک دي يهوديانو خبره وا په بدي امهت کړهاله د یو متم دل او په یو بل باندې ردو نه شو روکلو کلب تقاريرو کې کلب تحریراتو کې کلب پاخبارونو کې پر سالو کې په یو بل ردو نه ها نو اذا يهودو کارو کنه ذکراغنو او دروغجنو مکله کل, کل رشتیاوي ګوروته دا خو هډیر يهو قومم بوhton دیر دروږ جن قوم دی وکلا به ګریشاومې دا خبرې ځواله رښتیا ديخه که يهوود وی چې نه سواره پیسې دین ندی نورې شا وای کنه شرک دی کنه سواره وی چې يهود پیسې دین شرک دی ولی حدیث کراغلو چې نبی صلی الله علیه ابو هريره په کجورو مقرر کړو دا وساتین شپې بغل راغه صدر و تاغړو چبه رباونی نه غوابته مینات شروع کچې جزما واړه بچی می دیو سشه نشته کې لیه ده دو هغه غوابره خورو میچبلش پراغه نوبیاه اونیو نبی اسلام بابو ورته وی غل سره سچلوکو وی راغنه پمیناتو نو ځان خلاص کنو ویش پیلو بیا راځي چبه دریمش پراغه نه پرهودو یی داو تاکي س جوړ کړی но те вигура примида тата бадас його давао хема ти басага тоену кабли но ви захада но приходу ви аятул و اغا خوما نزان خلاص کرو و ماتاوی چایتو کرسی و اینو دارسن بابا چه دا پیریان نا دیوان نا شیطانان نا نبی علیه السلام ورطوی سوادقا و هو کذوب نا ویٹرلوی داروغ د دی خودایتا رشاوی لی خواب داروغ جن بکی رشاوی کنا تحلتاً لیلقصم نو دا یہودیانو دی بکی رشاوی لی وهم یتلون الکتاب وحال ذا د چولولي د الله کتابه کذالکا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دا سویل یو هغه کسانو چې نه پویدو جاهلانو په شان د ویناده دي الله ویژه د په خوان را روان دی چې او بیوته کافر وای ابول ببل تکافر وای هغه لا تر اوسه چلیږي ښا ايذواله کافرانو مثل قولهم الله یحکم بینهم الله فیصل کی د دې مینس کې پر ورځ د قیامت دا فیصله نه ختمیږي فیما كانوا فی یختلفون باقي خبرو کې چې دی به کې اختلاف کړی شهباته ته یهود حال الله بیانې چې کله په یو بل باندې به زور راغی هم حا دی یو ډلې به زور او بل به کمزوري نو قران کریم وی وې زور بیتول جماعت ته لړوه دا حال نه کله چې دا باطل زور راځي دنیا کې نو ځخه کورونو ته به زور رسی خوا دی کار دردې کوي حمله ودی په جماعت کوي ته قران به کوي پوتين به کوي د ردي حال دی. وسم دا حال دی. او هغه وخت کیوم وو چې يهود زور راغې نو عیسایان نو سوارای د بیت المقدس نو اب بیت المقدس کې وحکله سنت اړهل کله کشرې ورزولې د حل بوزل نو لزه ذکر کوي ومن ازلامو څوک دلوي ظالم مم مانا مساجد الله دا غچانه چې بندې د الله جمعتونان ولي بندي مون پکې نه کوي نمون پکې کوي اي ذکر فی حسمو وې دی بیان نکی ما زمونږ مانزه پار پاره جوړ کړی نه اته بیانونه نقصان پیدا کی ښا چې څوک پرنه دی وی تقریر تها ا دې کلو کې خو با قاضوی زاسي چا وې چې مونږ نه نو نوې به ور چې قران راوالي نه پوښه به مپري دا شريه فساد دي نه زدي نه به باندول انيوز کرا په اسمو چې یاد کړی شپدي کینوم د الله په توحید سره ولی نوم خو په مانزه کې مرضی چلا اکبر خو شیخ المشایخ ولی حسین علی رحمت الله علی چې دې سره داشت ده چې فی اسمه وحده دغه زړه دغه سره ده کنه چې الله توحید نوم په کې خپل ندی پریزی بیا وسا فی خراب ها کوشش کښیش پارواز پروانولو د دې جماعتونو کې ولي خراب ولد جماعت ستوي چې امام یې بدتی شي خاص وړد جهنم کې وساتي شي او موازی نه بدتی شي ما جماعت روان نه کنه ها ته یې بانګونو تاواک کړه خپل ځدې څلوي چې کله به بس کوي چې بانګ څوک داسې وایي دا خراب بول دی جماعتونو فيه خرابها متولي صدر سي به غلط سړي عقيده خاني عملي داسي چې د جماعتو بچلی او مواذين سره راضي کنا چېي خاله په خپل کار کوي جماعت يو سا ساجاتې خلکو ګراو بنښت او د سونه ریکي کنا اټین کې راځي اسو کې خرصي في خرابه جماعت روانه سوق بت نپيب ولي کورتا سوق بت نسېړي ولي کورتا سوق بت نېي دا ټول جماعتونو خرابې دي مفسرين ويخه وصحافي خرابه اولایک ماکان لهم اي يدخلوها الا خائفين دا خلک چې دې ندي جايز دي لرا چراشي جماعتونو ته مگر په يري يري سره د دې جمعه تراتل څنګه یا غلط تھی او جمعه کې بزور زور په جمعه کې و ټوخی کوي په جمعه کې وا یا ول سره انګته چی یو په منځولالي بل بارشی نشانه ول دیکور کی ته دا منځ دی تخله نو یریګه الله وی چی جمعه تراځینو په یره یره کې راځم سر کته ولا للهای فیین دله خداсибо کارو ها او سو کویدا حکم دی باकायदा کله چې مسلمانانو غلبراله نبیبه یماتہ خلق نپرې خودو چې چا کې شرکو چا کې بیدتو تکبر بو نوید یریدن کو خلق زاید نو هم په دنیا کې ژوندیده پاره دنیا کې رسوایدان ولهم په اخرت عذاب الناظیم او دې پاره په اخرت کې عذاب د ډیر لوی مسلمانان ایبن کړه د جمعهتونونه ناغي سره غمشه چې د آمون به کمځای کوو نو الله ای ارزه کیږي ولله المشرق والمغرب وخاصا لرطول طرفو ندي کومشرق دی او کومغرب دی فاینماتو والو کمځای چې تاسو مخ واړې قبلیته پسم مواجه الله نو د الله رضاشتام دا اللہ ذات عرضی کشتا کنا خواب و هو معکوم اینما کنتم اللہ عرضی کدی نبستا منز عرضی دا آیات نفقہاو دام مالو مکڑی دا چا باندی قبلہ گڑا وڈا شوا پردی زی که و پسفر که و پتا و تنوان نو خصوچی اوکو اویوی چی دن را تا قبل اخکاری امنز اوکو چ مونږ یو کنا سوکراغه غواټو چې دا غوټه نارخواته ته مونږ وکړو نو یی مونږ شوه دې ولی د زړه قبله د نارخواته قبل ده دې ته قبل ده تحریوی زه سوچ او فکر بس مونږ کړي قبلې تشوی دې دې یادنا معلومی چې فاین ماتولوفا سم وجه الله تاسو خپل خیال کې خانقابه ته مخ کو کنه بس مونږ شو اِنَّ اللَّهَ وَاَسِعُونَ عَلِيمٌ بشکر اللہ دیرلوی قدرت والا و علم والا دیرلوی شپکم شو برعالا د یهود و نسوارا و مشرکین و طول و اتفاقی وخوا چاو نازولی بمانی دا خوص دا س خلق پیدا شو چې دا خدای نازولی نشتا توبا یا خدا دا دنیا با نروانی گی وی دا سیلابونه و دا زلزلی با نرازی چو خلق نازولی نمانی دا زه وکېم شته ها مونږه خوزان له افسوس نه کو چې دا هر څه چې راځي کنه نو دا ردی وځي نه چې دا درگاونه دي یو د شرک پکې کی او اغې سوې کوئی دا هر څه چې کیږي دا داسې خلق پیدا شې غیر چې ناځه ولي نه منینو اتخذ الله ولذن او دا تول کوم شریکان دي که يهوديان دي که عيسایان دي او که کګلابيان دي وی الله ده پار نازولشتان یولید ځان لوي بس په خوخه یې وليدي ار شوخ دي وي دا یو یسپی جان دی ولار دي تو ایتلېل تک دمره رشي ک بغداد شریف تلاله کدا تا غان تلاله چکم خلقيو کم پیسې په غرضی او کم شالو نه په دی دي لوی دلبار دي کنه اک بیا کلان زر تلا علی شاباز تو نه کنا دا اسی وی دا اسی دي دا خدای نازو ولي نه کنا الله کا پیارا ولی دا دي خبري خ الله وي توبه وباسا سبحانه توبه دې روم جواب دی خ چته دینه توبه وباسا غوري کمل شنه جهنم ته بزي ذم بل او ما بالسماوات والارضين نل اسجتنا زاويه لتا زك چس فاسمانو کې دي او سپز موکه کې دي نو د الله دي نزاول په کې چاره وسته دریم جواب کل لو قانتون دا څه چا نسبت کینو دي ټول الله تعجزي کړی دا فرایې کړی دي شپې رونکړي زانو نه کړولې وې پتا ته نوځ دلان نه زو ولې جوړ کو دي تم عاجزي کوه تم خاري کوه نو الله و دل جنت در کی دریم جواب بديو سماوات والارضين دل ذات صفته چبي مثال پیدا کوونکو اسمان نو دزم کو دي تد اسمان مثال کھول شي مثال کھول شي دنور مثال کھول شي دله هرشي به مثال دي نو دا تاسو کومه چې دا نزاولې وتاتوي کنه نو دی به به مثال نه تر شي جا تنا زولې وي خداغه په شانتي دنیا دا کا دا ټول مخلوق د عیسی السلام پشان شان نه دي توزر السلام په شان نه دي د لوی ځوان په شان نه دي نلله خدا دنیا کې داغه هر کار به مثال ده نو چې اولاد دی وی بل فرض نه وبسنګ او به مثال ونو پیدا کوونکې د اسمان نو د سمکو دي پنځم جواب الله زما اجت ډیر نه زولې ته چې مال زما دما ساجت دي ز چې هم نو دنیا باندې فنا وي اس باندې استابا یتینا زولتا چې کمزورې شوی، بډا شوی، سرغو او غونډې کار پرې خو ده، مستاده پر نازولي او ځامن پکار دی، چې غېدل کارونه کوي. الله یې زما ساجبته، وایذا قضا امرن کله چې الله ارادو کوي دی او کار، فینما یقول لو کن فیکون، او یګی کار ته چې شې نو موجود شي. او مشوبه ها ويجلاتا سر خبر يكاي كنا او واحده تقين مونتولينكاي تو وقال الذين لا يعلمون ويدو اغا کسانو چنه پوي دو جاهلان لو لایو کلمون الله او تاتينا اايا ولي خبرينكاي لام سلام او ولي نراضي مونت معجزا او تاتينا اايا تاسبنوي چولين راليگي ولي نراضي لازميده ها ولې ناراضي مونږ ته معجزا کزا لیکه قال الذين من قبلهم الله یذ ذ په خوانه خبر را روانه ده په قوم خلق پیغمبرانو توی چې تا واستوه حقيقي مونږ ته ولي نکي سره دوستی دا مونږ سره دښمنی ده کزا قال دغه سبب یاه کسانو چې مخکې د دینو مثل قولهم پشان دا وینا ده دی د زله تشبیه وی ورکړه کزالکم تشبیه ده مصل قوله موم تشبیه ده دا. د زکه چې او د خلی خبره ده او بل نیت ته الله یې ځاله اوشه د د خلی خبره ده د هغه د خلی خبره پشان شو د هم غنیتوم دا د نیت پشان ده چې څنګه داوی په دړ کې شرکو تشابات قلوبوم یو شان شو جوړونه د دې او چې زرونه یو شان شي نو خبرو ما قص رازي کله یې نه نه ترشحو بمافي حدیث کې رازي هر لوخه چې نسکور کې جسد پکې چولی نو غبطه نه پريوزي تا وه او ډاکړین ته وسوي چې پېبا تی راشي نا جسد پکې چولی نو غبا نو چې زرک شرکی نو په خلیفه د شرک خبر رازي نو اخو نشي کېدای اف بست چې دا چا د خلینو اوتو چې په را ځای را رسي ما سپوچا چې زلې دکد اطبينل آیات لقوم يقنون يقنا وواضح کړی آیاتنا اداه قوم لپاره چې یقین کوي تسلي انا رسلناک بالحق بشيرا نزیران اي پیغمبره پریشانی مکو د خبر او سوق ورته ته داوی چې الله تعالی سره خبرې کوم سره نه کوي نو مطلب دا دی چې دا تاسو دروښجنې کنه وای با مونږ لګلې ته په قران سره چې حق دی مش خبري ورکو ان کې عزير ورکو ان کې ولا تسالو عن اصحاب الجحيم او چرتا بزرگ او شیخ د طويلي چستا نو واده تاسو قیامت کوي دا جهنم ولډکشو تما صلی لے گله ککنه چې خلک کوئی کنا کوئی دروازه دروازه څومره د دنیا نه تیریږي وایتا تا پته ینو تباز را یلی نو دومره خلک کوئی دنیا نه به ایمان امرې ورځ تا وګوره تر مخه وای تاسو خبرې نو چې مري نو سره څه چلو کو کوئی زمون نه به تاسو کېږي کنا ها الله پیغمبر تو استانه تپوس نکیه تو به پیغمبر نو چتنو ولا تسالو استا سنا استانه تپوس نشی کیدیان اصحاب الجحیم تی جهنم یانو سکار دعوت ته ها یوا ذیم یهودو پسې دوم رمغم جن کوا نبی الله سلام بر دیر زیات هیر اسناک په دې چیر دی ایمان را ولې ایمان را الله وتوہی ولن ترضوان کل والنسارى چرې و رضا نشي ستانه يهوديان او نه عيسایان حتا تتبع ملتهم ترغه پوره چې ته مرګرتیاو کې دديده دین بیا به خوشاله شې قل اایات انه دلله هو الهدام چې دا, دا, دا الله کتاب دې د اصلي دا ته ها اساسو خطا شو ها اساسو ختم شو بللا کتاب د اصلي هدایت هوال هدا حصر کو ها ادا ګور زیوي په قران اسلام کې یا انا نوې کمياو کتاب ډیر چاليږي الکه ته پاکستان کې یا ده تبارلور شه چې بیا ګورې چې کم کتاب ډیر چاليږي تا ګورې دې حال لخوا بس په با قران باندې ده پاسه کوي او لا وين هدلای هوال هدا هدایت خو قران دی ولین التما تعوام کروان شوی دی پکوایشات وبسی ما الذی جا کمن العلم پس دا اجرای ته ت Quran مالک من اللامین ولی ولا نسیر نبه استاد پارا بغیر د لانا الله طرف نا سو دوست او مددگار مفسرینوی کډیر غور پکاره د علماولا کوم علماولا چا لمه وکم ورانه ز دکو ابي اي پريخو دو بري بس او عمل پس کوي پري واجونو پرسمونو چې عوام پس خوش علي نديم ور سره ناس دي بري تاوي اللهوي ها بعد الذيجا كمن العلم تخپو شو چې دا کار بيدت دا رسم دي دا ګنا دي دا ګمړې ده او تبيام دي سره ناس دي يروي سو کو نخلاسي ګنو او غم خادیدی نو نو مفسرین وي دي آیات کې ډیر غوړوکې چله عبادت الذي جاك من العلم الذين وكسا اتنا ومل كتابا چې موږ ورکلېږی ته کتابو يتلونو حق تلاوتهه ټولخه دنیا پر اسندي ترا شو ګوره بیا لولي دا الله کتابه په سهيل وستلو سره څنګه سهيل وستل تحریف پکې نه کوي لا يحرفونه پټئی نه ولا یکتمونه د دنیا ذریعہ نه د ګرځولې ولم یجعلوه ماکلتان د سید قران تابعداري دغه تلاوت په معنا تابعدارهم راضي والقمره ذاتلها تابعداریکې دغه سید تابعداریکې ښه په پل مال پیل گئی په پل لوخ صرف کړي او خلق ته خري پټي یا تحریف یا نه کوي د دنیا ذریعہ نه د ګرځولې ولایک یومنون بی دا کسان ایمان راوړي په قران باندې او مای یکفر بی هغه چا چې کفر وکړي په دې باندې فولایکوم الخاسرون دا هغه کسان پدې رښتاوون کې پرې واته فاخر